Na, akkor már nagy baj nem lehet. Bicentett a lány, mikor látta, hogy a jól elbódulva, a kislány visszafekszik a párnára, majd a papucsot magához szorítva újra elalszik. Egy hét alatt sem volt hajlandó megszólalni. De jó levett és ivott. Eleinte bepisült, de egy két nap múlva magától kimászott a rácsos ágyból, és megkereste a vécét,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 A pályaudvar tömve volt emberekkel, menekülőkkel, akik jegyet váltottak bárhová, csak el kijevből és a környékéről. Fáradt asszonyok, férfiak, nyűgös gyerekek foglalták el a székeket a padlót. Szinte egy tal alatt sem volt. Egy húzatos folyosón lecsúszott egy oszlop sarkába, majd összehúzta magán a kabátot, hosszú éjszaka lesz. Gondolta, és becsukta a szemét.